Landabe Rrin Jacoba de Recondo. Jacoba egunon Egun ondan oi. Tira, goizeko bederatzek izateko 16 minitu gelditzen dira, ba 16 dituzue, eh, ba galderak eta zalantzak eta tira, egite nahi duzuen guztia Jakobarekin behintzat galderak egitea, eh? ez dezagun eh, geizki gulartu. Ba, hasi momentu honetatik, bederatzilabiru, 0 bat 2, 0, 0, ora deitu behar duzue, zuzenean galderaren bat egiteko. Erantzun gailuan galdera uste aukeratzen duzuela, ba, bederatzilabiru, 0 bat 2, 0 ora deitu behar duzue. Edo bestela guri email bat e, bidali, landaberri abildua eitebe.com, hori da gure helbidea, eta bide hori aukeratu du e, Mikelek, e, Oñatiar gazte bat naiz esaten du eta lorategian gurbitz edo gazteleraz madroño izeneko landare badaukat, amar bat daukat bat urtekoa. Loreak ematen ditu, baina fruiturik ez ordea. Zergatik izan daiteke? Agian laguna falta duelako polinizazioa egiteko zelur edo ongarri mota komeni zaio. Bueno, e, asteko gurbitzaz hitz egiten hasita 10 urte 10 urtekoa ba un meba da. Ume, ume txiki bada. Orduan, bueno, lori ematen asile ongoa, baino fruitu emateko eldugabe ongoa seguruna. Ez ta aldo beste bat faltadula. Arra eta emia bea baita. Ja. Betire egokit da, frutu ematekoan emateakoan ingurun beste bat eukitzia, ban nasteko eta bestian polenak, ba, bueno, azkinean bere odola, be, bere odola berritzeko. Eh? Eta ez nasteko bere odola. Baino, Ez ta horren e, aitzekila, nire ustez gaztia da. E, Alaren nahi bali madu aldamenien besten bat jarri, ba, e, etorkizuneako egokit da, fruta askoz gello izango, e, bai batak eta bai bestiak, e, bakarrik ongo balia eta aparte ongo balia, baino. Baino, esaten, nire ustez gaztetazuna gatikanda. Uh -huh. Dutazunea iritsigabeko landaria dalako. Eberaz, pacientzia. Hori da. Eta, eta bizatean laguna on, bai, eta ongarri da ba gurbitza hau da ola hemen mendigi kaskarrenetan e, aztea hau etxuta do e, ordun, ba, bate gabere ederki edarkietorriko da e, oso oso landare zaildu bada eta bueno ba, bate ongarriti gabe lur kaskarrenetanea ondo etortzen da e, ordun, nahi balimadu la ondu alare ba, beno betikua lur buztintxu babalimada ekaria eta bestela simaurra, simaurra e, aldun guztia mm -hmm, oso ondo Lambda Berrín Jacoba R. Condón. Jakoba Egunon Egunon danoi Tira, goizeko bederatxek izateko Amasein minitu gelditzen dira ba Amasein minitu dituzue e, ba Galderak eta zalantzak eta Tira, egiten nahi duzuen guztia Jakobarekin behintzat Galderak egitea e, Ez dezagun e, geizki gulartu ba Asi momentu honetatik Bederatxilabiru, 0 bat 2, 0 zerora Deitu behar duzue, zuzenean galderaren bat Egiteko, erantzun gailuan galdera Uste aukeratzen duzuela, ba bederatxilabiru 0 bat 2, 0 zerora deitu behar Duzu, eh. edo bestela guri email bat eh, bidali landaberri abildua eitebe.com hori da gure elbidea eta bide hori aukeratu du eh, Mikelek eh, oñatiar gazte bat naiz esaten du eta lorategian gurbitz edo gazteleraz mandronio izeneko landare bat daukat amar bat urtekoa loreak ematen ditu baina fruiturik ez ordea Zergatik izan daiteke, eh? agian laguna falta duelako polinizazioa egiteko, ze lurredo ongarri mota meni zaio? Bueno, eh, azteko gurbitzazitzeiten nazita, amar urte, amar urtekua ba, ume bada. Ume. Eh? ume, ume txiki bada. Orduan, bueno, lori ematen nazi gehiagoa, baina frutu emateko gabe ongoa seguruna. Ez da aldo benien, beste bat faltadula. falta duelako Arra eta emia bea baita. Ja. Betire egokit jagoa da, ematekoan emateakoan ingurun beste bat eukitzia, baren nasteko eta bestian polenak, ba, bueno, azkenean bere odola e, berritzeko. Eh, eta ez nasteko bere odola. Baina ez da horren e, aitzekitzen, ere ustez gaztia da. E, Alaren nahi bali madu aldamenien beste bat jarri, baren. Etorkizuneako egokit da, fruta askoz gello izango, e, bai batak eta bai bestiak, e, bakarriki ongo balia eta aparte ongo balia baino. Baino, esaten, nire ustez gaztetasunagatikanda. Uh -huh. Lutasunea iritsigabeko landaria dalako. Eberaz pazientzia. Hori da. Eta, eta bitantean lagunak. On, bai, eta ongarria dalata, bai, pentsatu gurbitza otxuta daola hemen mendigik askarrenetan e, aztea otxuta do. Ordu, ba, bate gabere ederki etorriko da, bai. E oso-oso e, landare zaildu bada, eta, bueno, ba, bateon garretik gabe, lur kaskarretanea ondo etortzen da. Orduan, nahi balimadu laundu alare, bapeno, betikua. Lur bustintxu, bustintxu babalimada ekaria, eta bestela, simaurra, simaurra e, aldun guztitla. Mm -hmm. Oso ondo.